Baina kodiktsunia beti badua boiti, laneko kondizunia gildo hori dira. Eta hertxean lan gouti egiten zuzu, bauza on gouti ere, kalitatea egu luzti zurea dira. Biologikoa dobali oito bosturte eta behaz hori dira, ezne gordinat egiten nugu AOPIA ere. Eta hon, onigusienako berda tokia, berdila lanak egin plantan, beleshi berdila. Hor da kontzepe bat ozonintan beti hedatzeko xediko uh, dira kaekergan izake hamar urte duiz, eta behara usu.